În Pista 3. Eliza Zira, soția compozitorului Alexandru Zira, prietena Constanței Marino Moscu și a noastră. Și m-am dus. Liza m-a ascultat, apoi a bătut din picior. Nu se poate? Am alergat la poștă de unde am telegrafiat amândouă la baratic. Eu, mă a ea, Alicei Sturza. Pe urmă ne-am uitat una la alta. Și acum, ce facem? n am dus să căutăm pe top la restaurant. Mânca în silă o friptură, parcă mânca câlți. După aceea, acasă la el, am discutat ustrei până am răgușit, încercând să ne convingem unul pe altul și mai ales fiecare pe el însuși că nu se poate. Ajunsesem la concluzia absurdă că mata nici n-ai dreptul să mori, că ar fi o trădare din partea matale cu o adevărată ticăloșie să ne lași. Totuși, după câte o tăcere lungă, preț de o țigară, pentru Lisa și pentru top și de-o cafea pentru mine, unul din noi o lua de la capăt cu glas căzut. Dar dacă... Seara acasă, mai m-a certat, blând cum mă ea. Dacă plângi așa pentru o străină, cum ai să plângi când o ai mori eu? Ca și cum Madame Tolstoi ar fi pentru mine o străină. Ne hotărâsem să nu spunem nimic din toate astea, dar topa a avut mâncărime la limbă și se mai zice că acest cusur ar fi eminamente feminini. Și apoi e 1 ianuarie, și păcat să intri într-un an nou mințind pe cei care ți-i Înțelegi acum alarma noastră, rostul telegramelor și tandrița de zile mari a unui om închis cu șapte zăvoare ca top. Când mă gândesc că am fi putut începe un an nou fără mata, mă clatin. Către sfârșitul lui 1939 și începutul lui 1940, Constanța Marino Moscu a rămas toată iarna la băratic închilia care fusese pe vremuri a bunicii ei, plină de frică și de întuneric, unde lampa cu gaz ardea câte 24 de ore. Și-a îngrijit singură, oblojindu-se băbește, un reumatism chinuitor, că doctorii, zicea, nu știu decât să încurce lumea de pomană. Și-a plecat de la mănăstire cu iluzia că se vindecase. La 18 august 1940 îmi scria din București cea din urmă scrisoare. S-am scris acum o lună că am lepădat cârja și parcă s-ar arăta că nu o să mai am nevoie de ea niciodată. Într-adevăr, n-am mai avut nevoie de cărjă, A căzut la pat. Când m-am dus la București să o văd, în privirea celor din jur, am citit spaima sfârșitului. Dar ochii ei râdeau încă, neastâmpărați, mai negri parcă pe fața înfiorător de palidă. Nu te teme, fetițo că nu are Madame Tolstoi cu una, cu două. Ei soi rău. Doctorii ăștia mari din capitală nu se pricep nici cât mai ca Ghilcheria, doctoraia de la Văratic. Ce anemie, ce leucemie, ce transfuzie de sânge. Flacuri, Cum să accept eu să-mi în mine cine știe ce sânge spurcat de la cine știe ce idiot? Nu, mulțumesc. Îs intoxicată cu nicotină, asta-i. Am fumat toată iarna ca o disperată. Dovadă că e așa e că nu mai pot suporta nici gândul mirosului de tutun. Are să-mi treacă. Și dacă nu mi-o trece, mare pagubă. Numai să mă văd mai repede la văratic, că eu acolo trebuie să mor fetițo, la locul meu. Când m-am întors peste o săptămână să aduc, cum mă înceruse, o floare de la Iași din grădina mamei și caramele de la George, n-am mai găsit-o. Chiar în dimineața aceea plecase moartă să-și doarmă sufletul cel fără sfârșit, în pământul fierbinte și străin al bărăganului, departe de Moldova ei, de văraticul ei, de chilia ei întunecată și de umbra înaltă a filiorului. Că eu acolo trebuie să mor fetițo, la locul meu, să hodinesc lângă Veronica Micle și să-mi cânte peste groapă în zor de zi și în miez de noapte toaca de la biserica Sfântului Ioan. Dar poate că vântul geme la fel în nopțile de iarnă și pe Bărăgan și în brazii negri de pe filiorul. Bătrânul mag Prietenie târzie Stă în său de lângă sobă, unde iarna e cald și vara răcoare, în atitudinea devenită clasică a ultimelor fotografii. Pe cap, bereta trasă cochet pe tâmplă, pe genunchi, pledul imitație de leopard și pe pled, hieratic, motanul cel roșu uriaș, celebrul ibu. Deasupra capului, într-o feridă, aparatul de radio bâzie nu știu ce în legea lui, dar nimeni nu-l ascultă. Maestrul păcăie din luleaua fără tutun, iar în sobă, pe grătar, sfârie domol câteva felii de creier. Ca șaț bun creierii, duduie Otilia, fripți pe grătar cu puțin piper. Destul că pâcâi din luleaua goală, măcar aceste nevinovate și inofensive plăceri gastronomice să mi le mai permit. Ei citesc din analiz de la filozofie du chancelier François avec sa vie, o ediție veche tipărită la Da în 1726, cu filele uscate în culoarea fildeșului și cu tartajele ușor mâncate de cari. Am ajuns la capitolul al 18-lea. De la Vississitude de Chauzy Men. Maestrul se amuză, împărătește și râde, cum râde el pe dinăuntru. Dar deodată trebuie să a alarmat. – Katia, vei să nu se sfarogească creierul, parcă miroase ars. Domna Katia alergă de la nu știu ce alte treburi gospodărești de după draperia grea care desparte laboratorul ei, de o care servește și de sufragerie și de cameră de lucru și de primire. Dar nu s-a întâmplat niciun dezastru. Grătarul i-a întors pe partea cealaltă și doamna Catea dispare așa cum a venit. Maestrul păcăie din lulea, crerul sfărie, iar Ivu întorce capul spre sobă fără să deschidă ochii. Elene Cartea a rămas pe colțul mesei cu tartajele în sus. Bicisitiu de șoziumen, Duduie Otilia, zâmbește maestrul. Și firesc ca și cum întrebarea ar fi consecința logică a acestei constatări. În definitiv, e Otilia, de ce nu am fi împrietenit noi așa de târziu? La asta nu m-am gândit niciodată. Ne cunoaștem de o viață și poate că, datorită bătrânului meu prieten de astăzi, nu mi-am spăzurat cui de mult la începutul începuturilor mele literare. Nu mai știu când și cum, printr-o indiscriție a unei prietene, ai mei au aflat că fac versuri, ba le mai și public, mama a oftat speriată, bresla veselă și sărăcăcioasă. Dar tata a zâmbit într-un anumit fel care mi-a încălzit inima atât de tânără pe atunci. Iar peste câteva zile nu s-a putut opri să nu-l întrebe pe Mihai Coldranul la club, unde se ducea în fiecare seară să-și citească gazetele, ce părere avea despre poezioarele noi colaboratoare a vieții românești. E fata dumitale moșca, Sian, s-a mirat maestrul. Felicitările mele, are talent! Nu-l cunoșteam pe Mihai Codranu decât din fotografii, dar îmi transcrisesem într-un caiet special toate sonetele câte i-a să până atunci. De aceea, când tata, fără să-și mai citească gazetele, s-a întors acasă și mi-a repetat cuvintele maestrului, nu i-am putut răspunde nimic. Doar i-am sărutat mâna și am fugit afară, pe pietoiul meu de sub lilieci, unde viseam în fiecare seară de la începutul primăverii și până toamna târziu. Și cum nu aveam nevoie de caet ca să spun pe din afară sonetele preferate, le-am adresat în seara aceea maestrului, pe șoptite, cu lacrimi de recunoștință în ochi, singură în întuneric. Da, de ce așa de târziu? repetă maestrul. Ce pot să-i răspund? Nu știu nici eu de ce. Mi-l amintesc pe Mihai Codranu, director al Teatrului Național din Iași, pe Mihai traducătorul lui Sirano de Bergerac, mi-o amintesc pe Marea Aglaie Bruteanu în Martira, spunând cum nimeni alta n-ar fi putut o spune, balada foilor de mintă. mi amintesc pe Mihai Codranu, director al Conservatorului de Artă Dramatică din Iași, director al Însemnărilor Ieșene, alături de Mihail Sadoveanu și de neastâmpăratul nostru prieten Grigore T. Popa, în locul lui George Topârceanu, care plecase dintre noi. Și acum iată-l! bătându orb, prietenul delicat și cald, scăpărător de inteligență, de spirit, de vioiciune și de, cum să zic, de tinerețe. Și mă întreb și eu, de ce așa de târziu? Am fost de câteva ori cu George Topărceanu în casa de la Creditul Urban, unde locuia Mihail Codranu, iar odată am mers cu trenul, toți trei, până la pașcani. Cei doi poeți se duceau la făticeni la Mihail Sadoveanu, să ciocnească ouă roșii de Paști, să mănânce vestitul cozonac făcut de cucoana catincuța cea sprintenă și să guste vinul lui domnul oișie, iar eu călătoream spre romanul copilăriei mele să pun o floare pe mormântul bunicilor. Într-un târziu, năprasnică, a venit moartea lui George Topărceanu. Când am plecat în urma dricului modest, dar încărcat cu tot liliacul grădiniței lui, rupt de mâinile pioase și delicate ale unor prietene, dricul care îl ducea să le expună ca să fie văzut de toată lumea, lucru de care avea aproape aceeași oroare ca de moartea însăși, m-am pomenit mergând între fiul celui dispărut, străin de mine așa cum era și de propriul lui tată, și Ionel Teodoreanu. Lui Ionel îi tremura brațul. Atunci am auzit clasul subrumate al lui Mihai Codranu întrebând pe cineva fără să mă vadă. Cine-i lângă Duduia Otilia?" Apoi răspunzând de răspunsul lui. Eu ar fi trebuit să fiu, era datoria mea ca mai bătrân." A doua zi, ultimul drum în urma celui care urca dealul eternității, l-am făcut între Mihai Codranu și Demostene Botez. În fața mea vedeam, și-o văd și astăzi, spinarea masivă a lui Mihail Sadoveanu, ostenită stenită parcă și profilul agitat și dureros al lui Ionel. Apoi ceilalți, mulțimea imensă și flori, flori, flori, ai fi zis că toată primăvara ieșise să-și petreacă poetul. Soare crud în liliac, zbor subțire de gândac. Am tresărit. Mihai Codranu o repeta fără să știe bocetul mut pe care sufletul meu îl trimitea spre cel ce se depărta, legănat între flori. Și iarăși au trecut ani. A venit războiul. Ne-am risipit și ne-am pierdut urma. Dar când ne-am regăsit în bietul nostru iaș de atunci, dărâmat, flămând și oropsit, Mihail Codranu și cu mine ne-am strâns mâinile ca doi foarte vechi și foarte buni prieteni. Rămăsese atât de puțin din cât spusese rămodată. Am tresărit în gândurile mele. Cartea veche aluneca de pe colțul mesei pe covor, foșnind uscat și până și Ivu și-a deschis mari ochii de crizopraz. Să știi, că că de data asta chiar s-a făcut scrum. Fuma, mânca, circula prin casă și-ți vorbea uitându-se în ochi, întotdeauna ca un om care vede. Nu spunea niciodată. Mi-a citit cineva cu tare carte, ci direct și sigur, am citit cu tare carte. Era ultima cochetărie a maestrului, să nu-i se observe infirmitatea ca să nu fie compătimit și ajunsese să-și reduce cu atâta precizie gesturile și reflexele, încât nimeni n-ar fi bănuit că era orb. Doar mâna îi rătăcea uneori în jurul scrumierei sau pe lângă pahar, până ce-și fixa bine locul fiecărui obiect. Avea o memorie prodigioasă și un dar de aghicic care îi părea că ține de miracol, dar care nu era decât rezultatul unor lungi și laborioase observații. Te cunosc după glas, Duduia Otilia, că ți fruntea încruntată și asta nu-mi place, iar te-ai obosit peste măsură. Cat io, a ne te garafa aceea cu elixirul vieții și îi mai pune un cotlet la frit, că Duduia Otilia mănânca azi cu noi. Domna Catia scotea din nu știu ce cotlon misterios o butilie cu nu știu ce mixtură de chihlimbar verzui al cărei secreti îl încredințase maestrul doar ei și trei păhăruțe al dumii sale ca oricare altul al maestrului roșu pântecos și cu tortiță iar al meu numai cât un degetar alb tăiat în fațete și cu o violetă de mail deasupra, o bijuterie. Cu alma tale bea mama, tare mi lucrurile vechi, mă crezi pentru nimic în lume nu m-aș de ursuleții mei. Au mers cu mine prin țară, s-au întors cu mine înapoi. Dacă i-aș pierde, mi s-ar părea că îmi pierd copilăria. Și n-ai idee ce bine prinde o rest de copilărie când ai trecut de 80 de ani. Ursuleții de pluș galben stăteau amândoi pe pat și se uitau la noi ca doi copii cuminți, deși fiecare număra câte cel puțin 80 de ani. Maestrul vorbea. Despre ce? Lucrul nu avea nicio importanță și mă simțeam umilită cu tinerețea mea relativă și cu ochii mei teferi în fața acestui mare infirm, căruia inteligența și memoria îi țineau loc și de tinerețe și de ochi. Îmi uneori să răspuesc caietele în care își păstra tăiate de prinziare foarte vechi și lipite cu grijă, mici articole scrise cu zeci și zeci de ani în urmă, scurte, nervoase, lovind direct și fără ezitare în păcatele oamenilor și ale vremii. Și chiar dacă obiectul lor nu mai era de mult de actualitate, articolașele acelea păreau scrise doar de câteva zile. Când a fost vorba să i se reediteze Sirano de Bergerac, maestrul a început a fi preocupat. Mă întâmpina de cum intram pe ușă. Bine ai venit, Duduie Otilia. Aveam nevoie de mata. Scoate spaltonul și vin Ascultă, când l-am tras întâi pe Sirano, acum 40 de ani, pasajul ăsta suna așa. Apoi l-am corectat așa. Și așa s-a tipărit. Dar mi se pare că e și mai frumos, și mai aproape de intenția lui Rostand, așa. Și mi recita fără cea mai ușoară ezitare, clar, nuanțat, sublinind imperceptibil pasajul cu pricina, câte o pagină întreagă din textul francez, apoi prima sa traducere, apoi pe a doua și, în sfârșit, pe cea din urmă. Și ce zici de virgula asta? nu e așa că plasată după rimă Modifică imediat sensul și la apropie de original și ochii albaștri și expresivi ai maestrului mă priveau drept în ochi cu atâta stăruință încât n-aș fi putut să mă uit în altă parte. Eram sigură că m-ar fi văzut. Îi plăcea să primească. Elegant, fără efort și fără ostentație înținută, în gest și în verb, cred că a fost unul din ultimii, dacă nu chiar ultimul anfitrion desăvârșit. De la o anumită oră, odaia de primire era plină. Oamenii stăteau pe scaune, pe patul ursuleților, pe șesdong, pe unde apucau. Se fuma, se beau cafele, se juca șah, dar mai ales se discuta. Și cel mai sclipitor cozăr era el, cel mai bătrân dintre toți. Îi plăcea să se simtă înconjurat de viață, de tinerețe. Îl interesau scritorii noi și mai ales poeții, îi asculta și sfătuia cu răbdare, împărtășindu-le îndelungata lui experiență și cheltuind de dragul lor o vervă încântătoare. Le reținea manuscrisele să le mai recitească, iar când îi plăcea cu deosebire vreo poezie, o învăța pe din afară fără să vrea. Ascultă, Duduie, Otilia, o iarnă a tânărului nostru poet Claudiu. Frumos, nu? Sinceritate, căldură și modestie. Băiatul ăsta trebuie neapărat să răzbească. La moartea lui Labiș, care-i trecuse de câteva ori pragul, suferise adânc, ca în fața unei cumplite nedreptăți. Cel mai tânăr, dar cel mai mare dintre copiii noștri, Duduie Otilia. George Lesnea, al treilea dintre noi, cei vechi, intrat totdeauna explosiv, plin de viață, de optimism și mai ales de vești. El era legătura cea mai directă și mai vie dintre maestru și viață. Nu știu dacă toate câte mi le spune Lesnea-s adevărate. Doar Lesnea e poet și poeții știma ta, dar mă întinerește. După ce pleacă, el îmi vine să-mi pun pălăria pe oreche și să pornesc pe ulița după fete. Citea ziarele regulat, le comenta și asculta emisiunile de radio. Vrea să știe tot ce se petrece pretutindeni, dar mai ales aici, în Iașul lui. Lumea se preface, lumea se noiește și eu nu o văd. spune Duduie Otilia, cum arată Iașul nostru astăzi. Pe cel de altă dată știi cum îl cunosc, știi cum îl văd? Stradă cu stradă, aproape casă cu casă. Și nu ca pe niște fotografii vechi și decolorate, cum ar fi natural după atâta decenii, de când nu l-am mai văzut. Nu. Imaginile s-au păstat puternice și precise, în relief și colorate. Colorate violent. Am unor amintirea vizuală a unor amănunte pe care nici măcar nu știam că le-am înregistrat la vremea lor. Și acum uite. Atâtea lucruri noi, atâtea lucruri despre care citesc, despre care aud, pe care le simt, și nu pot să le văd. Să le văd măcar o clipă, Duduie Otilia, ca să le păstrez pe urma aici, de desubt până la sfârșit. Și-și ușor cu degetul fruntea înaltă sub care păstra ca într-un album atâtea stampe în culori, reprezentând atâtea colțuri de lume care de mult nu mai erau pe nicăieri. De multe ori am adus oaspeți tineri, redactor sau scriitori de la București sau de Aiurea, care n-ar fi îndrăznit să intre singuri în Vila Sonet. Și tinerii aceștia, care intrau ușor stingeriți, ieșeau într-un târziu vesel ca de la un prieten abia mai mare decât ei. Ieșeau plin de curajul cu care știa să-i înarmeze și de tinerița pe care știa să le-o dăruiască, el octogenarul cuibărit în fundul fotolului, învelit în pled și cu ivul pe genunchi. O fată blondă i-a adus odată de ziua lui un buchet de trandafiri albi. Mi-a adus trandafiri albi, domnișoară Coralia, Asta dovedește din partea dumitale o rară și delicată sensibilitate. Pentru un om care nu vede, numai florile albe au culoare. De unde ai știut-o asta, dumneata, la cei 18 ani ai dumitale? Apoi, mângând cu obrazul florile luminoase, s-a uitat drept în ochii fetei, care s-a înroșit de fericire ca sub o privire vie. Duduia Otilia mi-a vorbit de dumneata. Mi-a spus că ești blondă, înăltuță, subțirică și frumoasă și că vrei să faci teatru. Cu glasul pe care l-ai, cred că ai să fii cea mai ideală, Julietă. Dacă ai la ea și m -aș ocupa de dumneata și te-aș face mare artistă. Dintr-o dată mare, că tot nu fac nimic pe lumea asta. În cursul conversațiilor afirma mereu. Văd, am văzut eu, am să mă uit. Și abia acum îmi dau seama că aceste afirmații se repetau cam des. Probabil că rostul lor era să distragă atenția celor din jur de la infermitatea lui, să li se pare că e la fel cu toată lumea, și nu atât ca să înșele pe alții, ci să-și dea însuși o tristă și zadarnică iluzie. ARIPA MORȚII August 1957 M-am dus să-l văd înainte de a pleca într-o scurtă raită prin țară. plimbă frumos frumos, Duduie Otilia, uită-te bine la toate și să-mi spui când o întoarce tot ce ai văzut, ca să mi se pare că am văzut și eu. Și odihnește-te! Te văd obosită. Și eu mă simt am obosit și nu înțeleg de ce. Că dar eu nu fac nimic. Nu pot face nimic. În casa unde fiecare lucrușor era așezat așa fel încât mâinile stăpânului să-l găsească fără să șovăie, stăruiau aceeași liniște și aceeași răcoare. Bătânile grele de chihlimbar întunecat, cu care se distrau degetele albe și subțiri ale maestrului, zăcăneau la intervale egale, înăbușit și dulce. Ivu torcea și din când în când Maestrul Tușa. De după draperie, de unde nu se auzea nimic, venea parfum de cafea. Doamna Catea își făcea datoria. Ai răcit, cuane, Mihai?" Nu, așa, știu eu. Poate de astea. Dar îmi trece, n-avea nicio grijă. Soiul rău... Când ai să te întorci ai să mă găsești tânăr și ferice, că la 20 de ani o Otilia." Însă când m-am întors... M-au întâmpinat în ușă, ochii plânși ai doamnei Katia. Doamne, bine că ai venit! E rău, rău tare! N-am avut când întreba nimic. Din odaia din fund, plină de oameni și de zgomot, s-a ridicat glasul cunoscut. Nu cumva s-a întors Duduia Otilia, Katia! Prietenii erau acolo, aproape toți. Fotolul maestrului era tas mai lângă masă, iar între luleau arece și scrumiera inutilă apăruse un obiect nou. Un recipient de aluminiu pe jumătate plin cu sânge. Totuși, în mă găsești, Duduie Otilia, n-a fost schip să întineresc în lipsa ma tale, cum ți-am făgăduit. Domnul profesor Bumbăcescu, noul meu prieten, aci de față cu care știu că și mata ești prietenă, pretinde că nu poate fi decât o bronșită. S-ar putea. De durut nu mă doare nimic. Febră nu fac. Expectoresc normal. Doamna Catea învăcea semne din odăia de alături, să-mi arate o placă radiografică. Pe pulmonul drept se contura distinct o mare luminozitate eliptică. Unde a dispărut duia Otilia? Nicăieri, Coane Mihai, mi-am luat Batista din poșetă. Mi se părea că complotești ceva cu Katia. se adâncă i-a zguduit trupul ghemuit sub pleduri. Ivo a tresărit contrariat, apoi s-a întors pe partea cealaltă să-și continue visul în timp ce recipientul de aluminiu mai primea o gură de sânge, roșu, curat, proaspăt. Vă rog să-mi această oribilă ineleganță. Domnul profesor e de vină. Dumnealui mă obligă să strâng ticăloșia asta pentru analiză. Se încăpățânează să spere că o să-mi găsească într-o bună zi bacilul Coch, la 80 de ani trecuți. Înțeleg că s-ar bucura grozav să-l găsească, după cum înțeleg că ar trebui să mă bucur și eu. Din urmare, înțeleg. Mai ai văzut volumul Duduie Otilia. Uite-l pe birou. Bine că s-au grăbit cei de la editură să mi-l tipărească. altminte s-ar fi putut să apară postum. Frumos tipărit, de unde ar fi știut că galbenul e culoarea mea preferată? Elegant, aerisit, cum îmi place mie. Și n-am găsit decât o singură greșeală de tipar, numai una. Așa-s de fericit, ca un june debutant la prima lui plachetă de versuri. Să-l celor de la Espla, Duduie Otilia, să-l spui mata și să le mulțumești din partea mea. Că eu... Și pe neașteptate, glasul îi se asprește, ochii se întunecă și cuta dintre sprâncenei se adâncește, dureroasă și amenințătoare. În definitiv, de ce mor fi mințind toți doctorii? Toți! Cunosc și eu atâta medicină cât să-mi dau seama că atunci când n-ai nimic și totuși mori, înseamnă că ai ceea ce nu ți se poate spune. Dar eu am 80 de ani, Duduie Otilia, și te rog să mă crezi că nu mi-e frică de moarte... Am trăit destul și mă simt în stare să mor ca un stoic, așa cum am trăit. De un singur lucru mi-e frică. De suferința fizică hidoasă care îl umilește pe om, care îl închircește, care îl face să urle și să ceară ajutor atunci când nimeni și nimic nu îl mai poate ajuta. M-am deprins să intru încet în vârful picioarelor. De întrebat, n-am voie să mai întreb nimic, știu. Nici nu mă simte, dar din fotoliul lui, de sub pleduri, Maestrul ridică glasul. Ai venit să mă mai vezi, Duduie Otilia?" zice subliniuindu-l, abia simțit pe mai. Și mintind o mână desăvârșit de frumoasă, din ce în ce mai subțire, din ce în ce mai fierbinte. Da, am venit să te văd, Coane Mihai. Știi că arăți bine?" Mă mir singură. Cum pot vorbi atât de firesc? Cum pot minți cu atâta dezinvoltură fără să-mi tremure glasul? Peste fruntea înaltă a maestrului parcă a cernut cineva cenușă. Profesorul Bumbăcescu se ridică să plece și ne face semn, doamnei Catea și mie, să-l urmăm. Ne strecurăm pe nesimțite spre ușă. Cei care rămân au înțeles și încep să vorbească mai tare. Unul despăturește o revistă și expune o problemă încurcată de șah. Cum? Cum? întrebă maestrul. Calul înaintea nebunului? Ne-am oprit tocmai afara, pe terasă. Între noi și o din care am ieșit sunt două încăperi din chise. Cei de acolo vorbesc în gura mare și de aici nu se aude nimic. Cum ar putea să ne audă ei pe noi, așa cum vorbim cu glas scăzut? Am ținut să fi și dumneata de față, Duduie Otilia. Datoria mea e să-i cer doamnei Codreanu consimțământul. Să-i fac sau să nu-i fac maestrului morfină. Încep durerile și scrâncene. Doamna Catea se sprijini cu o mână de unul din cei doi buldoci de bronz care de 20 de ani păzis cu strășnicie intrarea în vila sonet. Asta îi grăbește sfârșitul?" Nu, îl ușurează." Și profesorul pleacă grăbit cu capul în piept cu părăria trasă peste ochi. Ne întoarcem ușurel să nu se simtă. Dar, deși problema de șah pare a fi mai arzătoare decât acum 5 minute, maestrul se răsucește în fotoliu nervos. A plecat domnul profesor Katia. Glasul doamnei Catia a învățat și el să mintă. Ea aproape vesel. A plecat și s-a lăsat un frig afară. Ați stat cam mult de vorbă în frig, tu trei. Și fără să ne lase timp să protestăm, profitând de zgomotul pe care îl fac șahiștii, mi se uită drept în ochi și parcă îmi poruncește. Să nu facă morfină, am trăit peste 80 de ani și știu cum se trăiește Duduia Otilia. Cât cam deptul să știu și cum se moare. 18 octombrie Zi de toamnă, aurie și dulce. E așa de frumos, așa de cald. Încetinesc pasul. Casa masivă de piatră e mai mohorâtă în lumină, mai amenințătoare parcă. Ce să fi petrecând acolo după zidurile cenușii? Culcat în pat, cu spatele spre ferestre și cu obrazul în umbră, maestrul pare că dormitează. În odaia de alături câțiva prieteni tac Unul fumează în pumni la gura sobei E o liniște grea cum se așterne numai în apropierea morții Mă opresc în prag Cineva trece pe stradă sub ferea deschisă Să aud frunzele arțarului foșnindu-i sub pași și fluieră Fluieră un cântec de demult A venit Duduia Otilia? Vreau să răspund și nu pot Ca să-mi dea timp cineva răspunde în locul meu da, chiar acum. Vreau să-i strâng mâna. Mă așez pe marginea dinspre ușa patului darg, mă aplec și întind mâna. Cum e afară, Duduie Otilia? Frumos, nu-i așa? Frumos. Așa de frumos încât... Și iarăși glasul nu mă mai ascultă. Maestrul zâmbește liniștit. Ești emoționată, Duduie Otilia? Văd. Și eu sunt emoționat. Dar nu pentru că e așa de frumos afară. La mine e ceva mult mai prozaic. Nu mă doare nimic. Înțelegi, mă atacei asta? Nimic. O, oh, să nu crezi că îmi fac iluzii. Suprafața respiratorie, tot mai redusă din pricina neoplasmului, nu mai ajunge să oxigeneze tot sângele care rămâne încărcat cu bioxid de carbon. Asta e. Și atunci încerc și eu aceeași senzație de euforie pe care o încearcă spânzurații, înecații, asfixiații... Țin uciga și cu mangal Nu e poetic, duduie Otilia Dar e așa de bine Așa de bine încât parcă-mi vine să fluier Și eu cântecul pe care îl fluiera Mai adina cineva pe stradă Poate că îl fluiera anume pentru mine Mai știi? Stau strâmb Cu mâna întinsă răsucită nefiresc Și mâna începe să-mi tremure Ia te uită ce rău stai Iartă-mă Tot un egoist și un păcătos am rămas Vin o parte asta înaltă Așa, vreau să spun ceva, să te rog ceva. Vorbește încet, dar frunta e semină și zâmbetul împăcat. Uite ce e duduie, Otilia. Eu am făcut o mare greșeală și n-aș vrea să o faci și mata. Mi-am închipuit că dacă am ajuns la 80 de ani, o să plec liniștit, ca și cum aș duce la plimbare, cam să-mi iau pălăria și bastonul și am să plec. Dar nu e așa, de aceea te rog să-ți din vreme Înțelegi? Ceva rapid și sigur. Poate e ceanură, poate altceva. Pune cutioara undeva și uită de ea. Și numai dacă ferească Dumnezeu pățești ca mine, sfârșește-o la timp. Nu vreau să știu că ai putea să suferi și mă atac cât suferi eu. Că e înspăimântător. Înspăimântător. Îmi făgăduiești? Puteam să nu-i făgăduiesc? Îți mulțumesc, Duduie Otilia. De câteva zile mă urmărește gândul ăsta." De câteva zile mă gândesc la suferința lui Topărceanu. Bietul, bietul băiat. Suntem în jurul lui câțiva prieteni, din ce în ce mai puțini. A venit și profesorul. Maestrul cere să fie ridicat între perne. Așa, să vă văd mai bine. Elegant, bărbierit, ușor rumenit în obraj, are aerul că cuchetează cu toată lumea, cu boala, cu moartea. Vorbește despre lucruri de demult, de pe vremea cântecului pe care îi l-a fluierat astăzi un necunoscut pe stradă. Deodată, pendula bate de 9 ori. Maestrul parcă își aduce aminte ceva și se uită la noi. Dar bine, prieteni, nu vedeți că e târziu? Nu de altceva, dar în seara asta mi-a venit un gust de lucru. Ce zici, doamna secretară, lucrăm? Secretara, care a alergat toată ziua după lămâi, după gheață, după alcool și după nu știu ce medicamente care nu se găsesc, își scutură capul somnoros și îi răspunde rezând că am vremea cea bună atât de apropiată. Nici vorbă, maestre, se poate să nu lucrăm? Să știi că pe mata vreau să te foarfec în seara asta, duduie Otilia? Din volumul matale, care e frate geam meu, mă urmărește o poezie de pe când era încă tânără de tot. Poate că n-aveai nici 20 de ani. De aceea ai îngrămădit atâta material poetic într-o singură bucată. așa e tinerețea, risipitoare. Din una, eu am să-ți fac trei. Și tot atât de bune, ai să vezi, o colaborare a vieții cu moartea. Am plecat. Un gând absurd căuta să mi se cuibărească în minte. Îl alungam, dar fără convingere. Dar dacă...